Jag har tänkt på sista tiden, eller under en längre tid kanske, att rätt ofta så är jag själv och alla andra i min omgivning rädd för saker och ting. Man är rädd för att misslyckas, man är rädd för att bli dömd, man kan vara rädd för spindlar ormar, man kan vara rädd för att hålla stora presentationer. Själv är jag nog rädd för att misslyckas eller bli just dömd eller bedömd. Det är nog min jobbigaste känsla. Och då har jag funderat lite på... Varför är vi rädda jämt? Och vad kan vi göra åt det? Vad skulle hända i världen om ränslan bara försvann egentligen? Är den på gott eller är den på ont? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av min podd. Det här är min podd och den kommer jag att kalla känslomagneten. Jag kommer att ha ett tema som handlar just om känslor olika känslor för varje gång. Och i dagens avsnitt, som är min första podd, handlar om just rädsla. I min podd så kommer jag bjuda in olika talare för varje avsnitt. Men i dagens avsnitt kommer jag faktiskt bara prata själv. Jag kommer lyfta lite olika frågor och jag kommer också beskriva min känsla för rädsla. Välkommen, säger jag till alla mina lyssnare. Som jag precis började avsnittet med att prata om rädslor så är det just det som har slagit mig i sista tiden. Många är så väldigt rädda. Man är rädd för att vara ensam. Man är rädd för ja, att göra fel, säga fel. Och varför ödslar man då tiden på att vara så rädd? Då menar inte jag att man går omkring och är skräckslagen. Men rädsla kan ju ha en grad. Från minsta till högsta och det finns ju de som har panikångest och den delen. Men om vi pratar det här lite generella, varför folk är rädda. Jag tror mycket handlar om att man ständigt vill ha bekräftelse. Det är en del av människan och har varit så i alla tider. Och för att lyckas att få bekräftelse så måste vi också utmana oss själva lite mer. Och i vår utmaning i olika situationer så ställs vi också inför sånt som vi aldrig har gjort. Det är en slags drivkraft tror jag med människan att man gör sånt som någonstans... Man ska hela tiden göra något lite mer eller lite bättre för att ständigt nå den här bekräftelsebehovet. Men då kommer vi in på det här med självförtroende och självkänsla. Och det har jag lärt mig två olika saker. Och tyvärr så tror jag det är så här att många människor tror att självkänsla och självförtroende är samma sak vilket det då inte är självförtroende är det som väldigt många strävar efter hela tiden och självkänsla är någonting som man glömmer självkänsla handlar ju om att du är bra som du är oavsett vad du gör och vad du lyckas med och självförtroende är precis tvärtom det är ju det du liksom gör och presterar och det får du liksom bekräftelse och förtroende för självförtroende för och det är det som alla strävar efter och det tar nog överhand hand liksom, i situationen. Och då tror jag det är ofta så att man går till överdrifter. Man glömmer bort nästan vem man är själv, man kanske nästan tappar vänner på vägen. Man går nästan över lik för att nå det här målet, att lyckas på något sätt, prestera ett resultat. För det syns ju. Men hur du sedan mår inom dig, det tänker vi inte så mycket på. Funks en dag när det kanske faktiskt är för sent. Jag tror alla människor skulle behöva stanna upp lite mer i vardagen. Kanske en gång om dagen faktiskt. För att ge lite verktyg och råd. Jag tror det. Stanna upp, fundera lite på vad är jag egentligen vill nå? Behöver jag kämpa så hårt för att få den här bekräftelsen över vad jag gör? Och inte för vem jag är och hur jag mår? Det är kanske det vi ska jobba med. Då kanske det blir mindre krig här i världen. Man kanske blir mer... Få mer vänner och så vidare. Man blir nog mer ödmjuk som person. Och det som också har slagit mig är att när du väl jobbar på självkänslan. Att försöka faktiskt tycka om den du är och vad du står för och vad du känner. Då blir man ganska trygg i sig själv och står med båda fötterna på jorden. Och då tror jag också att då kan man bli ett hot mot de i omgivningen som faktiskt vill påvisa det här med eller jobba med det här med självförtroende. Man blir liksom ett hot, man blir för trygg. Och då uppvisar man någon slags av tyngd och det tror jag oftast ses som ett hot för andra. Tyvärr. Medan det är de personerna som oftast verkligen behöver jobba på självkänslan. Och tänk vad mycket energi om vi vände all den här självförtroende till att minska den och jobba med självkänslan. Tänk vad rolig atmosfär och trevlig atmosfär vi skulle få. Jag tror vi skulle få lugna, trygga människor som är omtänksamma. Och blir mer lyssnare istället för pratare. Jag tror vi skulle få mycket bättre värld faktiskt. Totalt sett. Sen har jag alla olika förutsättningar och olika möjligheter. Men generellt sett så tror jag det är det vi behöver jobba på. Mycket, mycket mer. Så jag skulle vilja ge ett råd till alla mina dagens lyssnare på min första podd. Eh, till nästa gång som vi hörs och ses, så, eller framförallt hörs naturligtvis, så kan man jobba på stanna upp en gång i veckan, fundera på hur mår jag, hur viktigt är det att jag presterar resultat, vad är det värsta som skulle hända om jag faktiskt lugnar mig i det tänket och funderar på hur mår jag? Mår jag bra? Kan jag ta det lite lugnare? Kan jag göra någonting annat? Kanske jag kan säga någonting till min omgivning som jag aldrig har sagt istället. Det här med ödmjukhet, omtänksamhet och bara känna av vad kan jag göra utifrån de känslor jag har idag. Till nästa vecka, eller nästa vecka, min podd kommer komma ut nästa månad. Så kommer jag bjuda in en till person. Förmodligen min bästa väninna. Och vi kommer prata om ett nytt område inom temat känsla. Som heter lust istället. Och jag kommer skicka er ett citat för dagens podd. Som jag vill att jättegärna att ni klura lite på. Till nästa gång vi ses. Bättre fly än illa fäkta. jag gärna känslomagneten. Min nya podd och blogg. Så ses vi om en månad. Ha det gott. Hej!